Urteak daramatzaten daian gaztetxe batentzako egoitza aldarrikatzen atzen. 2000 bederatzean gaztek ondartza uzoko etxe huts bat okupatu ondotik, endaitz gaztea asambla da sortu eta dinamika berri bat abian jarrizuten beti herriko etxearekin mintzatzeko prest. Errikoetxeak ez dienioiz kontrako erantzunik eman, baina urteak joan urteak etorri eta ez diete alternatibarik ematen, ez salaberri hau ez da orainere kotxe zenarro sozialistarekin. Joan dena benduan, hilero elgarretaratzeko egin zuten gaztetxaren beharrari buruz jendea biltzaten izan ere esperantxa piztu zaio orain jakin izan butelako zuhiltzaien kasernazarrean elkartentzako etxe baten egiteko asmoa duela herrikoetxeak. Enaut, endaitzeko kidea. nahi izan dugu elgarretaratzea herrikoetxaria dirazteko edozein proposamene zaigaudela eta presgaudela edozein negoziaketetarako. Proposamen ofizialik ez dugu izan, badakigu edo orain egu. Urtean behin erabiltzeko guri eskene ziguten kasera nazarro hortan e, Agian Epe Luze baterako proiektu batean gode lan leku horretan. Esan dezake guri bal, txiki bat sortu zegoela Txiki bat Gure ezagodik gure ikusi ze eskintzen diguten eta Gure balditza uzkago, aiek aienak izango dituzte eta Alkatarekin biler bat izan genduen Bertan esan zigun eleku fiziko hori egitzen gola Hori gure lertalaziziguen osongi eta Dore guk e... Erantzun bat izan edo besta izango guberdin beren du gurian eta horrela du. Herriko Herrikotxearen erantzunaren espero handiren bitartean, martxoaren bostekoa prestatzen azibira, endaian ospatuko baita egun hortan gazte martxa, eta euren aldarria kale eskalera dute manifapoteo batekin.